Arratxalde guzti hoi, zegun zaudete? No. No? No. Bueno. E, mm, Ondo! On tolosa? Bueno Tolosatik etorri naiz Badakizun honda ondolosa? Bueno, Tolosatik etorri naiz Eskola onta Zai otxo batek deu. Ondo pasatzeko Badakit eh, galderatxo bat zauditu zuela Badakit nire libururen batez duzuela Bai? Eeeem... Mm, Ni hasiko nekizizketa, pu pu pu pu pu pu pu pu pu pu Hemen irudibatzu ikusiko iteo Joku bate ingo deo Bukatzea dako, naberaz martzen duzue, ondo pasatzeko bai eta beste gabe hasingo ingo geha, zer bestela lutzate ingo geha Bueno Hasi em... baino lehen <coughs> Galdera bat, zuek zen maturtera uzkazue Amaira. Amabi Amabite. Bazuk amaika, beste tomo. 11, 12. Ez suma ondo. Lagarzi, biatsi amaira ondo. Eta euskeredak dizue. Seguro. Bye. Bueno, oso ondo. <güls> <güls> <güls> oso ondo. Oso ondo, eh? <güls> Eh, kaso, nik hoxemari itura alde nahi, idaz si modu zaudete? Ondo! Ez, ez, ez, ez, Neri ezintzait esan ondo Neri beti izan berdiazue oso ondo Bai? Darri zarsiko geha Imaginatu sartzen naizela, Darri zartzen naiz, Tun tun tun tun tun tun tun tun, hachalde on Hoxemari itura si modu zaudete? ondo! Zer? Oso ondo! Nola? Otxorro. Bueno, ondore. Behera, lehengoan niola ibiltzen aits eskola batetik bestea, lehengoan honitzen eskola batean, Bizkaiko herri txiki batean eta saio hasi baino lehen etorri zitzaiten. Bueno, 8-9 urteko mutilak eta neskak. 8 urteko neska bat etorri zitzaiten saiohasieran eta intzutenunbait interneten sartu zien ni etorri baino lehen abkitu zuten ere aspaldiko argazki bat eta sortzi urteko neska horrek esan ziren Tori Josemari, zutzako opari ja. eta entzut hemen dikan nire erretuatuak marraztu zuen urteko neska horrek nire zautu gabe ja, balduuka nire antzik e, imaginatu sortzi <gain> e, txon txon txon noa goaz sortzi urteko imaginatu zortzi urteko neskatoa, ni ez zautu gabe? Ia. Zuek esan egila, nire antza badauka? Goloak da, gara! baina aldatik, ja. Bai, aldatu ginez, ordu nondo da hona da erretratua, ezta? Bueno, ederki, osondo, bueno, asingogia, baina, bi gauza, erneon, Nik esandako guztiarekin, ze hemendik aurrea, nik esandako guztia gogoan hartu barduzue, ze gero honen bukaeran joku batin dugu, parte hartzeko zuek. Etorrunik eingo izkizuet galdera pare bat edo eta orduz asmatu indazu, baina hortarako nik esandako guztia gogoan hartu. Hai. Prestol bete. Bueno, ondo. Gozen astera. Beira. Eh, nik Liburu hau zutzen zuen? Baina! Nis zuentzako, niki dut jende helduentzako, ume txiki txikientzako, entzako, zuentzako, zuentzako, balauzkat, gainatera da beste liburu bat uste diela, amalau liburu diferente, historia diferente, aventura diferentea, dana-dana da diferente, baina beti, amalau liburu dana daukete zaugarri bat, beti azaltzen da, zue bezalako mutil Euskaldun bat, riski, Eta zoe bezalako neska euskaldun bat, anuska. Batzutan riski azaltzen da anuskarekin. Beste batzutan riski bere lagunekin. Beste batzutan anuska bere lagunekin. Bai, gero beste personaliak ez di errapikatzen normalian lagun batzuken duta, baina beti riski eta anuska. Orduan, liburu batzutan riski anuskak azaltzen dia 6 azki urterekin. Beste liburu batzutan riski eta anuskak badauzkate behatzi amar urte. Beste liburu batzutan, amabi, amalau. Badauzkat riski eta historiak, nun, biek dauzkaten, amazazki, amazortzi, orte, o, liburu hieko handik ez dira zuen zako. E igual laurreago irakorriko itu zuen, baina gandik anez. Bueno, guazen aurrela? E... Zue baki zu ezaran zirkoa? Bai. Bai. Bueno, a ber, hijitu adauzkan eretxean, zirkoat... Habe, imaginatu, gogoan hartu aia-ra, aia-korrira, zirko bat iritsi iritsiala, bai? Bak, izuzerri zirko bat animalia undik, hartzak, ekilibristak, trapezistak, ahot, isuagotatzen nolite, malabaristak, bai, danetik. Gogoan hartu, onea, aia-ra zirko bat iritsiala, bai? Kon, hemen da hor riski, bere gurasoekin, zirko ikusten, eh? ondo gose aurre Hemen Rizki e, Riski eta Anuskak Badauzkarte ja 15, 16 urte. Orduan no, oporrak iritsi dira eta Riski ta bere laguna jun dira badakitea Anuska bere lagunak kanpin leku batean daudela oporra pasatzen Tartu hartu bizikleta ta provintzia oso hasi bi errekorritzen eta aurkitzen duten Riski ta bere lagunak Nun dauden Anuska bere lagunak. Aber, entzun, e, esan diazue, behatzei urte, amar, amaika, aber, horatzen daude zuen irakasleak ez dakit hausartuko nahi zen, e, esan barri zuet gauza bat pixkat delikatu xamarra. E, batzuk ezte zuetak ulertuko, beste batzuk bai, niri lotxa pixkat ere ematen dizet, gauza bada intimo xamarra, delikatu xamarra galdetze izuet gero gero galdetze izuet batzu jolako gauzat ulertu duzu eta batzuk esaten diote bai Josemari bai baina ni badakit batzuk eztasuela ulertzen gaur aurten espainoa duzu ulertzen datorren ulertze, urtean edo ulertuko duzu aber entzun gauza bat gauza da gauza nahiko intimoa nahiko delikatua liburu hoietan riskitan euskarren liburu hoietan riski aber ulertzen duzu ene da gauza bat pizkat intimoa eh riskiri E, nola esan? E, interesatzen zaio Anuska. Ulertzen da? Bye. Baino Baina Anushka Ez diokasorik egiten Eta orduan riskik gaizki pasatzen du Ulertzen da? Ulertu duzu e? Seguro? Batzuk eiten dute hola Baina ulertu duzu ezean egiten Ze gertatzen den riskita Anushka Bai A ber, egi, etxan txan, gero inguizuen galdera bat. Eger ulertu zuen, hon bazo gitu gero ikusiko izate. Ikusi. Ordon, eger, eger ulertu zuen, galderatxo bat inguizuenik. Liburu honetan, eger, riski, bere lagunak, oporreta joan dira, betierro deitzen da herri batea handa ho, gizon gaizto bat, esatu dute aleman bat dela, aleman iarrabea, bapatean hasi dira, inguruko mendi mendiguztik. Baso guztik, zuaiz guztik erretzen Eta riskita bere laguna kuste dute Gizonga histori izan daitekela erretzailia Aleman hori erretzen duena bai bueno. Entzun, ara Sute hondibat hene bihotzean Sute hondibat hene bihotzean Kontatu dizuet zer galkatzen den herri hortan Eta nola, asilean mendiak, zuaitzak, basuak erretzen. Baina, aderu lertu duzuen, lehena okorekin lotuz. Riskik esaten duenean zute handi bat daukat dere bihotzean, zesan edo, gizona aleman bat idala mendik erretzen? Ez. <tusurra> Ez. Es. <tusurra> eh, esaten, esaten baldin badion norbaiti bere laun bati haidiela, anuizkarekin eta pensatzen eta anuizkataz itzeiten nik hemen sutea handi bat daukat. Hulartzen duzu ez esan nahi duen? Hey. Seguro? Hey. Bueno, erne, gogoratuak. Eh. Gogoratu, eh. Gero gauza hasiko da pitzin bat komplikatzen, eh? Gotzen aurrera. Aber, nor daki zein dan persona jau? Bota esan, eh, hoz zein izan. Olen zeroa? Venga, bitxak, jero higoitugu oi, bi oiru ariketa imaginazioa soltatzeko, atzalzeko. Bagundua. Bakarria... Bagundua, pirata. Alemana. Alemana. Lapor bat. Estadia. Lapor bat. Estadia. Bat. bat. Bueno, esan? Ugarte baten bakaren bizidan tipu bat. Ugarte baten bizidan... Pobre bat. Tipo bat. Izena... <gül> bueno, entzu, ez diodin eh? Ez diodin A ver... <coughs> Robinson Crusoe Huen esplikatuko zuen zeintza Baina aurrena beste gauza bat esplikatui bardi zuen Entzun, Araze gertatu zaion Rizkiri, hemen riski badauzka Amagozturte Entzun Batzuk esote iote Josumari zehondo imaginatu Ara, ez eh? egertatu zaion riski Eta akaso. Etortze Etortzezeate eun baten eskolara Gaur bezala Txalde batian edo eta ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, mina, mina, mina, gaizki, gaizki, gaizki, oso gaizki, zue, zendailia, ambulantzia, hospitalera, medikuak esan dio rizkiri. Gaixo zaude, entzun, etxean egon behar dezu, Entzatu, eh? etxean egon behar dezu. eskolara etorri gabe, zer hilabetez, Otsu esatu, uuuu, uh, ze ondo, ze ondo! Ze ondo? Ni galditzeet, a ber, ze ondo, zein goztu! Eta, ze hilabete, etxean, oean, muitu gabe, eskolara etorri gabe. Zeingo gozendu ketetu, a du, goxe Mori, maldetun eri, zer? Huuu, uh, huuu, telebizta ikusi! Zei hilabete telebizta ikusten? Gizemori, gizemori, malentu nahi, ne? Zer? Makinita jokoetzen! Este zerbait inberko zu, eh, ez? Orduan, griskik zeiteu, entzun? A ber, telebizta ondo da ho, makinita bideo ondo da ho, zerbait gehiu inberko da? Jakurri? <gusto> Entzun, Irakur, irakurri, eta, entzun, hemen bederatzi gutun, bederatzei karta, eta er, gulatzezaio riskiri, bere lagunei, bere ezagunei gutunak iratziko izkiola. Eta bat, aber, zutea, bihotzea hori idazten dio, arruiskari, asida, asida, idazten, Baina ez du bukatu horregatik ditzen da liburua behar eta erdi Eta horri zai etxea bisita egitea Eta horrek asko postu do briski Hulartzen da? Hori mm. bueno, bat, bi hemen bi. Hemen Robinson kursua ez duk esan duzu Aber, Arazek personaje famatu hori, harazek gertatu zitzaion itxasontzi bat aspaldi, aspaldi, aspaldi eurrezkoa ondoratu urperatu danak hilziren itxota, eta bakarrik salbatu zen gizon bat, Robinson Kuzoe Igeri egin iristen da uarte batea, irla bakarti batea han ez dauka ezer danak hildira Bea dago bakarrik bilatu behar du Hartekoa inderdutza bola txiki bat bizitzeko eta hola etxo egiten etxo egiten eunero hondartzan aber norbait etortzen dan bea salbatzea aizue galdera bat bakizuen pertsonaiauk sembald denbora eontzan irla hortan inor etorri gabe seila ondoa? mondoa zeila beteta erdi behatzi be be be be be be be egon behatzi ordo behatzi egon behatzi egon behatzi urte eta erdi e ogei urte ogei urte bueno liburu adagoso interesgarria Robinson Crusoe gogoratu haida riski irakurtzen baino hemen azenda komplikatzen historia zen. liburu hortan azaltzen da. Personaje bat. Ordua, leiona. Degitatzen du Risi be dei checolejoti kampora eta ikusten du personaje igual iguala edo antzekoa dan. Horra da komplikatzen. Gero esan dizuet ingo digula joku poli danak ondo pasatzeko bai. No. Esan dizkizuet zuet gogoratzeko. A ber, lehenengo gozaz esan dizuet gogoratzeko. Anushka ta. Es. Ez, lehenako, zirko bat iritsi Zirko bat iritsi dala... Aber, bueno, goazen pixka gogoratzea, aber, eh? Bat, gogoratu... Zirkoa... Aia-ra, erri ontara, zirko bat iritsi dala. Goatuko zeate? Bat. Bi, gogoratze zeate... Rizki, tanuska, bihotzeko... Bi. Iru, gogoratu... Rizki behidatzen du bere txeko leiotik kanpora. Yeah. Gogoratuko zue hori? Bai. Rizkik behidatzen du bere txeko leiotik kanpora. Gogoratu. Bai? Aurrera. Aber, askotan galdetzen dite, eta zuek ere igual ordaukazue galdi, zue, Zatia Josemari. Rizkik gaiztoa da? Bueno, bea ez da aiztua, baina bere lagunak batzuk Die nahiko tak, nahiko bihurriak dira. Hemen esate bateako aterari eskolatik, handndide oringguruko baratza batea CD sagarrak eta lapurtzen gero hartu bizikleta, eta atzetikikankorrika geldik ehon aldemendik kontuztak ize rizki zaude geldiri dela atzetikan. hemen esate bateako harrizkien lagunakxe burla eg joten liburu hontan irakasleari haiida irakasle giza jo horre esplikatzen, Atzeti jarri diote monigote, paperezko monigote oitako bat. Hemen, ara, riskien lagun gaizto biurri oitako batek, zer burla iten dion irakasleai. behai. Krasetik atera dieli buru azten die farolak, kristalak, dana txikitzen, buskatzen. Orduan batzu riski ez, baino batzu badie, badie gaizto esan batak. Hemen... <coughs> e guru hondan Huen badakizue gure eskolatada Atzerritar lagun askoa aiz Eskibuna etortzen Rizkiren kuadilan betidanik Eondia kanpotarrak Xate bateako Olivia de Sandobal Hori etorrizan Mexikotik Badaude bi hilagun Biskirienak, Benezulatik etorritakoak Gero etorrizaile bat Mohamed, Marrokotikan aurten etorri da Txinatik mutiko jatorjator jator bat baino segitun lehenengo egunean gomas gaizto horrek jarri dio ez ditzen bat, jorzuei orduan, beti daude iztiluak eskolan, kanpoko jendearekin barruko jendearekin baina dena dela, briskiren jodrian lagun artean beti ondira kanpotatak bueno, eta <coughs> zuentzako idatzietan esken liburua, hau da briskiren ipuin politenak egun batian etorri diratanak gelara eta irakazleek esan di Aber bakoitzak esan dezala Beak bere bizitzan entzun duen ipuinik politena. Eta ordun bakoitza hasten da bere ipuin politena kontatzen. Eta riskireke kontatzen du bat oso oso polita. Bueno, a ber, guasen bizka zentratze liburu hontan, Briski eta Euskarrernegoin hemenen, eh? gero joko hoe eiteko. Hemen dauk euri ski, gure protagonista, oforretan betierro deitzen den herri horta joanda, bere gurasoak, dirtako jendea gurtzen riski eta hau da anuska anuska badakizu ere riski eta anuska artean ze historia da on badakizu e? bueno hemen ara riski giza joa ze pasatzen zaion, esplikatu dizuen lenao ulertu duzu e? ulertu duzue ben bueno badaki egunero anuska ateratzen dala bizikleta hartuta herriko zenbaiten data ogia ostea egun kaiake ostea esne ostean kargu egitea Eta hor da o, riski giza joa. Kale kantoi baten orai, batian, etxoiten, pasatzen, uska, dion, ola batian, batean itxoiten ater ikusten duen pasatzen anuska gero anuskakia kaso iten dion, bea daola itxoiten itxoiten, da hor dator gure anuska biziokletan. pasa de ez tioin. Kasoik ez. Orrun riski gaizki pasatzen du. Ulertzu zure. Eh? Bueno, nerne, eh? kontu soilik. Hemen esate bateako udarratxalde marabilloso itako batean anuska eta bere lagunak izi hartu undira paseo bate batean hortik eta hor dago oh, gure riski izkina batean bere kamarakin nola hor eta hor eta hor ia noiz pasatzean argazki bat egiteko anuska Bai, beti baitauka buruan riskik anuska bai. Ara, gauzak nola komplikatzen hau, eh? Hau, lektuko zuen. Hemen dao, riski. Bere etxean. Etxeko lanak, eskolako lanak egiten, estudiatzen, ikasten, beti dago anuizka buruan, alako suerte txarrez, nun! Begiratzen du. Txxt, nundik begiratzen du riskik, lehiotik. etxeko lehiotik kanpora berriz ere, begiratzen du, gogoratu. Rizkik begiratzen du, etxeko kanpora eta ikusten du zer, Anugusten anuska beste mutil batekin horre erriko plazan. Bueno. Oia desastre bat, ja bere estudioketak gauzak, gora nio, ilargian zaizkio, gurua ya naztuta, ezin du zentratu estudiotan. Ulertzen duzu, e? Hai. Zegertatzez aion? Hai. Bai, bueno, gozen horrean. Aber, entzun gauzalat. Amalau liburu hoietatik, nik lehen lehena zuentzako idatzen hau da. Zikoinen kabian, sartuko nahizue, badakizu ezerrian zikoinak. Aien badau zikoinak. Ez, tolosan ez da. Dehar dute, gustatzez leko leku bero-beroak. Eguzkitzuak. Leku, umera, leku ezeak eta itzeizki eguztatzen, leku beroak. Badakizue bestalde, zikoina jartzen ditula... <coughs> Bai. teilatu kanpaidorretan Elizako dorretan teilatutan egiten du bere kabila. Bai. Bueno, entzun gauza bat. Zikoen kabil sartuko naiz. Rixkik hemen egin du gauza batoiz inoiz inoiz, inoiz egin beharreztana. Eta da Io Elizako teilatura, Elizako kanpaidorrera eta teilatutik badioaz, egiatuertsatikan badijoa sartzea sikoinen kabila. Hau ez da inoiz da gauza bat oso arriskutsua, eh. Kontu hemen. Gaukaso beste irudi bat beste alde batetikan riski sikoinen kabila arrautza hondiak, txopiskate. Eh? Kale kale hertsatikan an ikusten da herri herriko kaliskak bizikon baita eta ama, badiko aztegal egiten, janari bila, eta hor dikua, gure riski, gauza riskutsu egiten, sartzera txon txon piskat, sartzera gabilan. Entzun gauza bat. E... <coughs> Galdera bat inbarri zuetuain. Habe, da piskat imaginutu, espazua esmatzen berdi da. Bara piskat imaginazioa askatzeko, Zergatik, aderingo izu galdera bat, eta zuek erantzun, saietu erantzun. Zergatik, ioda riski, ziko nien kabila. Ba, igual, onusko nizik. Zer, ba... Bera, Ondo, bat! Anuska ikusteko. Anuska goitikain ikusteko pasatzen, ondo, bi! Arrautza hartu, arrautza ondi oitako bat eta oparitzeko, ondo, iru! Ua interesatzen zailako. Interesatzen zailako, lau! Oso ondo goaz, venga, venga! Venga! Ilin naidu lako. Markatu? Esan? Arrauta lapurtu me duak. Arrauta lapurtu me duak. Lapurtu. Bueno, ondo, bost. Oso ondo. Eko jena. Esan, esan ikuzen badu lanako bueno ondo a ber entsun gozabat esan el kabinetaki ber el kabiegoti bera <risa> utan ez duago osteko batekin volta oso ondo bueno oso ondo ber entsun gozabat nik indizuet galdera bat zergatik igo da riski teilatura eta momentu batean indize, momentu batean erantzun 6 oz 7 erantsun oso ondo uaningo deu galderauntziz zuen eri galdetuko ja zue dan riski teilatura eta nik emango izuet erantzuna, baina nire erantzuna etzaizue bat ere gustatuko, eta ingut zuen. Ho-e-e-e-e! Oh, Hau guazen probaitea, nik esan dako, bat bi iru, galetu, zergatik i goda, riski, teinatura. Bat, bi, iru! Zergatik i goda, riski, E? Eh? Zergatik i goda, Nola? Bueno, zue jakin nahi duzu, zergatik ikodan riskite jatura, bai? Bai Bueno, ba Ez dizuet esango Ooooooo oh, oh, oh. Orduan batek esango, Josemari Ez erantzuteko, zeatik, asizea historia honekin tx, tx, tx. Dana da lotuta, eh? Kontuz Entzun gauza bat Ez dizuet esango Zergatik, entzun gauza bat Aholku bat, emango izuet Betirako. Entzun hau, ondo ikasi. Ez kontatu inoiz inori liburu baten bukaera. Ez kontatu inoiz inori pelikula baten bukaera. Liburuak zein berdia? Irakurri. Iraku, pelikula ez zein berdia? Ikusi. Seguro daukazuela zuen lagun artean zuen kuadrillaan batzuibadeki gustatzea saizule irakurtza bai. Beste batzuk alferxa marra dienak, eh? eta xa, de, zo, ho, kontatu, kontatu, niko ez dira kurriko baino. Aber, gauza bat gauzabat. <tusurra> <tusurra> Jozen imaginatzea. Uste izuet begiak izten. Baina ez du hartu, eh? Badak izi ez da ordua dela. Jozen imaginatzea. Nei begiak itxin, nik esan arte. Hoain dala, urte gertatutako estena bat. Eun urte... Mendi apartatu batean, Inglaterran, Eskocian, anurruti Negoa da, gaztelu bat, erdi zarkituta Atei gabe, erdik puskatuta, txikituta Otza, elurra, aizea Huuu Huuu Ateak zirrekitutatik aizea sartzen da Pasiluruzea karri gabe Dana dao ilun-ilun Uuuu Bapatean gizon bat pasilu luze hartan Kaputsa duna, beltzez jantzita ireki irik ibegiak Labana bat eskuan daukala pasilu luzean sartzen da gaztelu hartan Txan Txan ta Txan ta Txan ta Txan ta Txan ta Txan ta Txan, ta txan. Bueno, Hori da liburu baten kapituloa. Zuek ez irakurtzen. Zaudete historian sartuta, ezin duzu utzi, segi irakurtzen. Aizue, zuen laun kankailu hoi, alferroi zuduz. Nik ondatira aurrekoño, esan esan, nor da ilzalia, majordomoa, sukaldarilla, printze beltsa. Aizue, kontatu inoiz inoiz liburu baten bukaera Irakur rezatela. Ez kontatu inoiz, pelikula baten bukara, ikus bezatela. Hondo, ordu bat egizango, Josemari, ordu, ez kontatzeko zeatik iodan, zeatik hasi zea historioen ekin. Dana dana joan lotuta. Kontuz, gogoratu, eh? Ozen horrela. Aber, entzun, gauza da oso delikatua. Aber, ni dakit, behatzi urte, amar urte, amaika, bueno... Ni asinitzen amabikin Rizki amabi urtekin Beste batzuk azten dira amairukin Amaikakin Entzun Rizki Bere etxean Bere logelan Oeganian irazten ai, Zueko handik ez baino Datorren urtean bi urte barru Hasiko zate egun kariko aderno, agenda sekretu bat Gauza intimoak Personalak apuntatzeko. Entzun. Honek balakit lotxean maten dula. Beste, beste eskolatan eta esaten diate. Baina diek hauza intimoak inorkiz du jakin behar. Zuen lagunak ez. Zuen gurasoak ez. Zuen irakasleak, ez. Inorkiz ez goza intimo, personala. Eukiko duzu agendatxo bat kuaderno bat euskeraz apuntatzeko zuen gauza intimoak Baina mesedes aber ondo ulertzen duzuen Ze batzuk gaizki ulertzen diate Ni hasen itzen amabi urtekin Beste batzuk amaikakin, amaikakin Gauza intimoak, personalak Entzun, mesedez hau ondo ulertu Lengoan, ikastetxe batean Amar urteko mutir bat Etzan bat ere lotxatia Hainitzen kontatzen hau Nola, riski dauken arazo bat anuizkarekin, nola zidan bere egunkarian, euskera zirazten bere gauza intimoak, sekretuak, personalak, kutsugun kutsunak, inork. Jakin behar ez ditunak, oazten da, urteko mutil bat. Etzan bat ere lotxatu da, Josemori, Josemori, Josemori! Zer? Nik eba daukat, egunkari personala, agenda sekretu hoi? Amain, jode, ba oso ondo. Nik eba neukan amaika urtekin, oa amabikin, Beste batzuk amairukin, zuia amarrekin, boi, boi, boi. Bajo, eba, oso ondo, bozzen aiz, segiola, ez, ez, ez, irakurri nahi dut. Ira e irakurri nahi gauza bat intimoa. Irakurri nahi dut. Inorkizu inor jakin behar. Zuen gurasoak ez. Zuen irakasleak Zuen ez da. Zuen lagunek ez, da intimoa, personela euskeraz. Eukitzeko zuentzako, beste horreik, Josemari, Josemari, irakurri nahi dez! <gülüyor> ai, ai, ai, esan, ai Josemari nun sartu zea. Nun sartu zea. Esan nion, bueno, oso ondo, oso ondo iruitze zait, amarrurteet, eh? oso ondo iruitze zait, behira, nire hasi nintzen, briskire bai, jende askore bai, badakit bat zuir, lotxan atendizuela, baina oso ondo, segiola, Ira irakurri nahi dez, irakurri <gülüyor> Bueno! Benga, gauza intimo bat, nahizun irakurri denon aurren. Zanion, bueno, haizu e, gauza bat ingo dugu, behira. E, ja, denbora botxialta, unik askoitzein behar dut, ez daukau denborarik, zegi hola beste humaten irakurriko zu. Uain, oh, nahi dut, irakurri, nahi irakurri! Zanion, benga, irakurri! Ez zango txatu bat jun hartu motxilatik bere egunkario bere kuadernua, Zutitu zan, danan aurren... Aziko naiz! Bale, eh. bai, guain bai, irakurri! A ber... Gauza intimoa... Zute bat... hartzen eh. Amar urteko mutila... Azten da... Eh. Aziko naiz, eh? Venga, guain bai! Zendat, ni dardar batean egon... Ze zango du, zer zango... Aztea... Nauratu, eh... Intimoa, personala... Azten da... Atzo, ofaldu un patata tortilla! <risa> patata tortilla, zelo. So. A, so, a ver, batzuk, a ver, ez da genik, batzuk, zer erregelako, mitzeat erregelako, batzuk izto ezarulatzen! Zanion, a ver, a ver, oi ez da ungari sekretu bat! Oye, es de un cari personal, patata-tortilla... Orduin bestemata usted, Josimori, Josimori... Zer, Gaur, Baskaltzeko... KROKETAK! Oye, es! Bazu... Erreguense, pero después no le duren. Ni garri bien explicándolo, no. Tú le duren, Zer. A ver... Patata-tortilla, es. KROKETAK, es. Gauza intimoak, eh. personalak, ara hemen zer zerdokan <tusk> riski berengo a Aber, txxtt, <tusk> aber arrapatze zuen. Petsu, ba? Gezi, txxtt, <tusk> bihotza, gezi bat, riski kanuska maitatzen du. Ulerzen du zuen, <tusk> <tusk> gauza intimoak, patel <patata> del tortiak, <tusk> ez? Aber, gero, orduan, aber, rentzun, oiondo ulertu du zuen. A ber, euskeraz, datorren urten edo hasteko. Euskeraz idazten Zuen kuaderno personala Gauza intimua, sekretuak inorkestu jakin behar Entzun, tx, tx, hemen, dator, e, hemen dator arazoa Rizkik zeukan arazoa, nik ebai eta zuek ebai seguru asko Aizeate, imaginatu, gure etxen gaude gure logelan Hore gainean idazten egunkari personal hori euskeraz, intimoa, kroketaz ez, atatatopila ez, aizuek alderaba. Rizkik, bai, nike bai, seguro, hola gaudenean, seguro daukezuela, baiet, zuen etxean zuen baino, tzarragoa dena nahi kankailu oitako bat, arreba aiztak uskusero oitako bat, asko aztertzen da etxean. Ez dakiz ere egin, ez zaino guztatzen irakurtzea, molestatu besteik ez egiten. Gu gaude horrela gure egunkari personalen da sartzen da hori. Uuuu... Ila iza idazten! Aguk gureko aldo personaletik. Ez horre ez? No, no, ez horre, zekarri hori! Ha! digu? Azten da irakurtzen guk iratzitako. Gautza sekreto intimo kutsun hori. Eta hoi ez da okerrena? Baak izu ez zer okerrena? okerrena? da. Biara munean, urrengo munean, baratu gara eskolara, eta errekreo garaian, atxeden garaian, azten da kontatzen bere lagunzar guztiei gure gauza intimo kutsu noiek. Hoi ezin ez da, aguantatu. Hoi ezin ez da, aguantatu. Eta zuegare, zue igre, gertatuko zeizue? Badin bauko zuezu baino, anai kankailu oitako bat, Haiz ba, arrebakus, kuseroitako da, seguro bai, ez? Eh? <tos> bai, bai, bai, ulertzen dut, nike, nike bai neukandat, ulertzen dut, a behar, entzun gauzaba, zein behar da. daukiu arazo bat oso ondila, zein behar dut, konpontzeko, a behar, xst, erneon ondo ulertu, zebestera kuxida da izugarrein gozu, eh? Entzun, zein behar dut, a ber. ¿Cuáles son los libros? ¿Cuáles son los libros japoneses? ¿Cuáles son los libros de la no. no. gente? De... No. No. ¿La una un 10? Un bueno, hotelean, Londresen, hotelean Rish, tík hotel Kontatu dio kikitori ze arazo daukan. Nola gustatzen aion anuizka, nola daukan egunkari sekretu bat, baino nahi kankainu horret dana irakurtzen dio. Ordun kikitok esan dio, riski, zuk arazo bat aukazu. Eta esango izut nola konpondu. Hor liburuan zerbait kontatu izuet tinta magikoarena. Entzun, ber, hau batzuk hemen batzuk gaizki ulertzei ate. Esplikatuko labur-labur zein berdan, zein berde zuen. Baina mesede zondo ulertu. Adel, asikonez pixkat atzea gotik, zue gazte zeate, e, zein zer den pupitre? Pupitre bat, zer da? Esan? Pupitre, pupitre. Adel, aspaldi, aspaldi, aspaldi, aspaldi, Nizuen adinekoan intzanean, zoritxarrezoen dela urte, pila, pila, pila bat. Ehoten ginei eskolaan, entzul. A ber, xst. eskola baten bakarri mutilak. Beste eskola urruti baten neskak, apartatuta. Ilarak fila, olaluzeluzeluzak, luz, pupitre. Pupitre da, egurrezko mai bat Aldapatxua. Tapa altxatzen da, egurrezkoa. Eta hemen hemen euki behar du bat. Zertako? Alkatatua. Hor or sartzen gendu tinteroa o tintaontzia. Orain badagit Azmagis una skol inventu asko dauzkazula 1000 klase tinta gorri garo de fosforito. Aisue, nisuen ere daiko anitzenean Munduan badakizu ez zenbat tinta klase esistitzen ziren? Zenbat, esan? Bat ez, geio. bi, bi, gehiago ez, ze koloreko? Dentsa eta txuriak. da iratzi? Dentsa eta Ez, dentsa eta horriak. Ondo, shk! Ila, imaginatu eskolan, mutila gela baten, neska beste baten, ilarrakola, pupitre, tintero hau tinta ontzia. tinta beltza edo urdina, eta hemen hula bestezu logun ematolakoa zeon eta hor jarri behar gendun plumila edo lumatxoa. Ah. Zer da plumila edo lumatxoa? Eugurrezkoa, makiltzo bat, eta punta zorrot, zorrot, zorrotza burnizkoa. Entzun, inbertzan, hartu plumila, kontuz hemen, eh? Hartu plumila, busti tinteroan tinta ontzian, eta zibartzen duen idazten, kontu ondiz, gaztatezan tinta, busti berriz, Beste eskoa neukidatzen dut. Beste eskoa neukidatzen dut. Paper bohor... E, e, kartoian zeko bat, Arroxa kolorekoa deitzen zen sekanteo lehor entzun, plumila, busti tinta ontzian, hasi idazten, eta gero, pasa gainetik, lehor gailua bestela tinta muitu itezen, korritu itezen. Zan operazio bat oso delikatua. Guna izinen, oio, operazio egiten kontua ondiz, Ola hilara guzti mutila bat abesten hartzean Olaz, haizu, betitokat ez, ez dakiniziatik zure atzen. Mutil kankailu bihorri hoitako bat, zo izinola operazioa delikatu duten. Eta atzeko alperro egitezen, hartu plumila. Atzatikoak, krak, krak! Miko, plumila buskatu da. Osti. ¡Gure irakazlea! ¡Don Genaro! ¡No, no, no, no! ¡Eso es! ¡Gure irakazlea es el sueco en la Ouskazuna Itacoa! ¡Gure! ¡Joita es el sueño! ¡Emane, gurra! Don Genaro! ¡Totos es el de cela! ¡Prumina iba! ¡Ven! ¡Zasan hizo una zo! ¡Venga, txea, plumina! ¡Se burla da! ¡Se usted es muy azul anteri burla hoy! ¡Prumina era! ¡Venga, txea! ¡Meu cobo, no, no, no! Aita, ama, eman dirua plumila erozteko? Plumila erozteko? Atzo eman izun! Puskatu intzai! Venga, aitako, ama, hori dirua. Ehozi plumila. Ehoztu zen du plumila berriak, urringunean klasean. Pupitre. Plumila tinta ontzia sekante hasi idazten. Gusti taula? Gusti taula kontu handiz? Haseko gankalukak... Krak! Krak! Ne kaoela, berriz peskatuta. Ostara! Don Genaro! Tigre bat ezela! Baina, zer salizunazo! Baina, zer burlaka ausedau! Berriz, plumbina egabe, baina, zer ustezu ze olazen? Alde mehendi, fuera! Zer burla dau! Venga, etxea! Bostar! Berriz, etxea! Aita, ama! Eman dirua plumila uste... Berriz! Haz eman izun! Egan egun eman izun! Baina, zer ustezu da lau! Venga, alde medik! Otzi, farta! Neko joan lola, txe? Jun behar zentu zu berriz donjenaron gana berriz plumilaigabe. Neko joan lola, txe? Ai, ai, ai, ai, ai, josemari, aber, aber... Ai, ai, ai, pensatu, pensatu... Ai, ai, ai, pensatu, pensatu, pensatu... Shst! Jasta! sei tengendu. Hortalean zuhaiz batetik eroridan dan adartxo bat, makiltxo bat hartu, hartu labana eta makiltxo horri punta zorro zorro zorrotzaekin da lleva daukazu plumilla. Bai? Plumilla. A kontu zuen esplikatu dartzu utena, eh? Esan dizuet, esan dizuet mola egin plumilla tinta magiko arena. esan ditu, bai daki toain, bai daki daukezue, berde, gorri, fosforito ez dakitze du nola itengen du Xist, kontu zemen, eh? ondo ulertu bestera kuxia bat ingo duzue hartu limoi bat bai? erdibitu erdibitu limoi bat Xist. esneak balio du esnearekin ebai plumila, esan dituet nola zuen. limoi erdibitu, Eta atera limoiu da, zukua. Edo, esnea. nea. Artu zuen hori Kuaderno personala. intimoa Zuen gauza intimoak euskera idazteko. Aber, intimoak. Intimoak zesan nahi du. Patata, tortila? Ez. Kroketak? Ez. Intimoak. hartu Artu, artu plumila. Busti limoiudetan, busti eznetan, Hasi idazten Eta hoi bihurtuko zaigu Tinta magikoa Eta idatzi ala Idatzi ala Dana idatzi Momentun Dezagertu iten da Zergatik Tinta magikoa bihurtu dalako Hau dena daukagu gure gauza intimoaz idatzita Eta ez da ezer ikusten Ulertzen Orduan Pentsun gauza bat gaude idazten, tinta magikoarekin, gauza intimoiek, aizue, zein zartzen zaigu berriz gela hortan. Ba nahi kankailu, oi. Arreba aizpa kuskusero, oi. Zartzen, uu, uu, uu, uu, uu, uu, uu, uu, uu, zein zari idazten. Dago, ez urrez, oi. Kentzen dugu? Kentzen dugu? Ueh, ez dao ezer idatzita? Ezan bizu batxo, txolo, Eta oin esaten den bezala, gehatzen da, eurlista Ze ikusi gaitu idatzei eta idatzei eta idazten, ta ez dao ezer. Baina tipu ez dao zoatzkarra. Eta teo, Zuek segi idazten, tinta magikoarekin, esan dizue, limo judakin, no esnekin, bukatzen, zue, bukatzen duzue, bukatzen duzue a ber, zuen kuaderno sekretua ba, ez utzi bai gainean, ez zutzi kajoian, ze txotxoloietorriko bat akendu ingoizue, eukibar duzue zuen etxean, leku sekretu bat, Ni niba neukan asko daude, bat, armario gainean, bi, bi, Gontsoian azpian, ulortzen, leku asko, leku sekreto bat, eta hor en, entzun gauza bat, guri... Mm. Egunero, egunero, astero, hilabeteo, hain gauza gertatzen zaizkigu, batzuk honak, beste batzu txarrak, handik bi aste, barru, esaten dugu, nirenguan zei datzioten egunkari sekretuan. Zer idatzi otenun? Zer dana daukazu idatzi eta baino ezta zer ikusten. Baina beste gauz agertatizku, ezkeala gogoratzen. Aber, tssst, zer egin behar da. Kontuz, hau beste dezondo ulertu. Zer egin behar da. Jendea gaizki ulertzeu, eta kusia erra egiten du, erne. Dana daukazu idatzi eta baino ezta zer ikusten. Jakina iduzue, zer idatzi duzuen. Nikor liburuan esaten dut mm. Entzunau Horriak behar du berotasuna, berotasuna. Bueno, ba hoi jendeak ez dakit ergelak zeaten, zer Jendeak ez du, lertzen? Lehen gombat egzateit Josemari, Josemori! zer sanun Horriak, berriz irakurtzeko, horriak behar du berotasuna Josemari, Josemori, zer Ni, no. uh, ba oh, artukoet Eh, ¿harto cohet ahorrik ya? la jala izan? No, jarriko? ¿Radiado gane? ¿Esto reguezertako balio? ¿Dónde ¿No estábate? ¡Josemari, Josemari! ¿Nero iría galdetú? Zahar! Eh, oh, ya está, oh, aquí. ¿Harto cohet, horriña? Zartukoet mikro ondazen! <risa> zertzeate! Ergelako, zertzeate! Gendek <risa> zer ez da zer? Ez zeute. A ber, esan nion... Liburua nola esartuko zu mikro ondazen? Zartu mikro kroketak... Zartu patata tortila... Zaino, liburua... Zertzeate, ergelak! Gendek ez du ezel ulertzen? A ber... Ba ha, zato, A ber i, i, aintzun, zesan de... Horriak behar dut berotasuna... Modu asko daude, badakit. Eta hori daukazue, hosfori, tozakize, bueno, guk, nik nola egiten nun. Erne, št, e, kontuzemen, eh? horriak behar du berotasuna, bai? Bueno, modu asko daude. Bat, gure garaian egiten genuna. Gure garaian, aspaldi, aspaldi, aspaldi, etxe guztietan, gaurregun ia guztietan, batzegoen badago... Arropa lixatzeko, palantzatzeko, plantxa. Nice. Bai? Nice. Bueno, ba hau ere, jendeak ez du nertzen! Lengo batean esateik, Oxe, Mari, artu ez plantxa, jarri egaino, eta ez da zer pasatzen! <gülüyor> Zenaizu pasatzea, tren bat! <gülüyor> ta beste batek, artu zun, bero, beroa, <gülüyor> dana ezzun <risa> baño ergi lan dia baño ze <risa> <risa> <Baino> ze <zeitezu>, zikasoa eh? ni sentzu eh adel ensun ni ze itenun kontu zik clancha ze ezun den davidsen kontu seme hartu sanet orriak lerdu berotasuna eh hartu orria ze hartu txiskero bateo opos polo bat, pshhht, e, e tx, tx, tx. piztu. Ez gehiegi inguratu, bestela horriak zu hartu, dana erre, eta hizu kuxia he ingo zen dukete. Poliki, poliki, urrutitik, nahikua daola, eta berriro, tinta magikoa denezkeo, dana azaltzen da. Hulertzen da? Hulertu zue eh? Ondo? Bai. Asondo. Bueno, eski. A ordu Baina, baitare baita ere, sekadorarekin da ni pelikula daten, Modu asko daude. Modu asko daude. Sekadorarekin ikusi berduzu ze paper klaseran, ze tinta klaseran olaindezun no no orrun batzutan ez du bali uzaten, bai. A ver. Oriarteko ulertu da. Bueno, eh, a ver, kalkulatzeko bizkat esan dizu dizuet itzaldi honean siren joku poli bat egin bar ez? <coughs> A ber, e, entzun em, enzun da. Gozan aurrera. Bueno, oh, ondo izate pasatzen? Bai, bai. Gozan aurrera, orduen. A ber, entzun. Liburu hau, ni le esan dizuet hiru gauza gogoratzeko, eh, ai harasea ba? Zirkoa! Zirkua. A ber, zirkoa animalia handiak ekilibristak, trapepistak, hartzak, bai? <coughs> <coughs> bueno. Entzun. Da liburu honetan, zirko hajatu dan honetan, hijituagozkan ere txean, haber, hijituak, liburu honetan, zirko batera hajatu die bi anai ijito bizkik dienak, eh, oso launa hundiak egin dira, riskidekin, eta, wan ikusiko duzue Zirko bat dititzira da, ber, animalia hundiak, hartzak, saldilak, equilibristak, akrobatak eta bi lagun, Nikolasito tarramuncito. Bi anaibishki hitoak, a ber gauza bat, hau jakingo zue. euren arten harrema natseko ta hitze ditekota edabitzen dute guk ulertzen ez den hizkuntza bat, bai? Eta idazteko ere bere idazkera ez da argunta, ez du ulertzen. Bueno, Nikola Zito eta Ramon Zito geakutsi diote Rizkibi idazkera sekretu hori zezta letrakin da, zeinu berezekin. Hemen esate bateako, ijitoen hizkuntza sekretua Rizkiai da ikasten. Diez zeinua, die marrazki sekretuak, abera gundo ulertzen duzuen, Rizkik ulertu do, ikasi du eta ordun. Bere egunkari sekretu horkarako osondetorri zaio zehara. hau hemen ez du piferrik ere ulertzen, izkuntzar sekretu hori die Marrazki marrazkiatraroak. Eta hori, riski zein du. Bere egunkari hemen esan dizu dena, nolaz dukan. Biotza, gezi bat, riski kanuska maite du. Gero, ja, irru, ja, zira, letrak entzen, eta eskenean, marrazki sekretu hori egiten ditu. Guretzen? Ez, inork guretzen. Entzu, guen ingo joku bat, a behar. Ja, bukatzeko saioa, entzun, da ima, gure imaginazioa martxan jartzeko eta da, joku bat oso politxa, da ader, pensatzeko, imaginazioa martxan jartzeko, eta da ni jarriko izueteen, horako marrazki sekretu bat ader, marrazki sekretu bat zer da ader, aurre nesan guzuet, ader hau ader ulartzen duzuen, zoek mutiletan eska azkarrak zatelea amaten Marrazki bat, a beru ulertzen duzuen. Marrazki bat zer da? Ba, marrazki bat da. Marrazki bat. bat. da? Seguru? Garabatu zuen marrazki bat, marrazki bat. Zaina garabatzen? Eh, sirva e. marrazki sekretu bat zaun, ba, marrazki sekretu bat. Marrazki sekretu bat. Da, marrazki bat ematen du gauza bat dela, baina da trampo bat zuek anka oneaino sartzeko ze ematen du dela gauza bat. Eta da, beste bat oso diferentea. Ordun imaginazioa lantzeko, ondo pasatzeko, ingo deu, joku hori. Ni Nihareko izuetuain marrazki sekretu bat. Baina nimen daukagu arazo bat, eta da. Nihutena izolako eskola batea, herri batea, eta esate jote. Josemari, bueno, joku bada, nihartzi zuet marrazki sekretu bat, eta zuek asmatu inbezue. Tasmatzen ta dunari, txalotzat farra da hundie iten dira. Orduan, juten ez nire... Beste eskola batea, ribatea, esatotea, jose mori, esatei batea, jose mori, jose mori, jarri marrazki sekretuak oso zaila, bukaz matuko dugu. Jartzen diet marrazki sekretu bat oso oso oso erreisa, bost urte, 6 urteko kumetxo bat batzen zailena, zue, inorkeztu bat Etan horri nikute nahiz etxea oso triste eta goxemari nune onzea etxen meira euron eiz alako talako agritan alako talako ikastetxetan iztaki bani hango mutila getan eskat ez zgin oso azkarak ez dute ez erasmatu eta horri nikute triste eta gaur nire mendikan ia zueke bai ia ateratzen gean zueketanik Oso pozik. Oso guztua. Hortako zein da, marrazki sekretu egin asmatu. Zers katze diazu eme jartzeko. Marrazki sekretu bat oso oso zaila, oso oso derraza. Erdi parekua. Erreixa. Zers katze diazu e? Eh? Erreixa. bai. Oso erreixa. Aurruna, bai. Eh. La urteko humetxoi jartzen zaien oi. Gero txupeti emango izuet. Eee, eh, abe, zeskatzeia zue! Txupetia, txupetia! Jaya! Gauza edo, ni jarriko izuet narrazki sekretu bat asmatzeko gaina, bi oio laguntza txomango izuet asmatzeko, aizue. Hau, Hau da, foku bat ondo pasatzeko, disfrutatzeko, imaginazioa lan zeko, aizue. Ez gauzue asmatzen, ez tristetu, ez asi nearrez. Nearrez ez eh? Aitu zue? Bueno, zeskatu jazuea eskenen, oso zaila! Bueno, entzun! Erde padekua. Entzun! Zuna esuta. Aben, higodio galtzabak. Harriko izuet marazki <stabrisa2> zekuetu bat, Norbaitek <objects> uste badimadu badaki idazerdan, bueno, lehen dengoza, isilik ez hazi, txut, txut, txut, txut, txut, txut, txut, txut, txut, Eta asmatzen du nahi, txaloza barra da izugarrila. E, galdera bat hemen, zen da lagun gaude? Berrogei. Ta, beh, zuek azkarraziateta, berrogei zati bi? Ogei. Ogei. Ogei. Ogei. ogei. Bueno, ni hemen di poz ikuteko etxea ikusi nahi ditut. Erdiak, ogeiago, gutxinez, ogei esku altxatuta. Ogei esku altxatuta ogeiago ikusten baditut, ja, poz ikuteko nahiz etxea, eta zuek ebai. Hoain daukagu problema txobat ez du badio esku altxatu, eta gero tontakeri bat esan, asmatu dindar da, baino erdiak berditugu altxatuta. Konforme? Hasiko zeate? Trest! Habe, hemen buru barruan daukagun makinaria jarri martxan. Entzun, isilik, uste duena badaki edatzeran esku altxatu, bueno, eta gaine emango izuet, badi iru laguntza, haber, Ba, zeate, nola riski zuek, ni gauden gure etxean, gure logelan, hoe gainean idazten egunkari sekretu urtan euskeraz. Bai. laguntza, hor marrazki sekretua ba ikusi dezain pronto? gogoratu, bizi gure etxea da hola, bigarren solairu batean, bigarren pisu batean, nor bizi da eh? bigarren pisu batean? Norbait Bueno, bale, ba, bale, bago horatu, ta hori laguntza izango da. Bigarren laguntza, zirko iritsi da, aia bai? Gotsa zeate? Bai. Iruarren laguntza, riskik beti, nundik noa behiratzen du? Deiotik. Deiotik? Tampoa. Bueno, iru laguntza eman dizkizuet. tresko zaudete? Bai. Bueno, ader ordu. Imaginazioa lantzeko. Ez badu asmatzen ez tristetu, ez negarrezasi. Berdin da, da hondo pasatzeko. Hale? Erne! Ba, haure isilik, eh? Isilik eta guzteduenak badaki datzerdan esku altxatuta. Ba! Di? Ika! Iru! Tararararara! Irakasleak estu balio. Bat, a ber, bat bi 2 lau 4 isilik, eh? 1 2 3 4 5. Aren, batzu daude hola. Hola, o altza, o jetxi. 1 2 3 4 5 6, haspi zorti, biazi amaramaita, 12, 11, 14. Semet eskub erritugu altzatuta. Hoi. Da zen, zen ba A ver, así se ate. A ver, coinarte. Sí, sí, jajaja. Así pensatzen. A ver, iru narra ski seketo jarri dizue. Au ikusi bezain se inpronto laguntza. Tra ra ra, -ra, -ra, -ra, -ra, -ra, -ra, -ra. Eh. Gauza bat, entzun Hiru falta zaizkigue, entzun Aztu Aztu, une batez, momentu batez Aztu aurreko marrazki sekretua Harriko izuetoain Entzun Munduan Azmatu dan Marrazki sekreturik erresena Munduan azmatu dan Marrazki sekreturik erresena Denok azmatuko duzue Ikusiko duzue Denok azmatuko duzue Eta horrek, tssssssssss, balio goizue beste hau azmatzeko ze biak daude nola lotuta. Erne, tres? Ba, bi, eta? Iru. iru. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Bueno, oso ondo, hetxi. Heci oso ondo esku guztik altzatuta, ze gustoa. Ora gai pozi jongo naizena eta zure gain. <hazk> eh, oinezmatu ez nigerdan. Aber, isilik, em, lanean lania behar den neska bat, zure izena? Saioa. Saioa. Ondo ikustezu hortikan Saioa. Bai, ia Saioa. Saiguzu mesedez. Bueno, Ona, asmatzen du noi parra da izugarria, eh? Saioa saiguzu. Zure iritziz zer da marrazi sekretuari? Eskalea. Hm? Mm? Mm. Ah. Sugia. zer da marrazki sekretuari? hori? Pentsatu bizkat. A ber, saioa. Zer da? Sugia. Sugia. edo chikixa marra, hondilla marra? Hondilla. Hondilla. Su negalde jo saioari. Saioa badiz uzten marrazki sekretu hori ta sendi. Bai. Sugia hondibat. Norbait eke zautzen du zugea ondin izenik? Bitoia, Pitoia, Pitoia, Pitoia anakonda, boa, asko daude, anakonda bat. Ni galdetu diot saioari. Saioa, balik ez duzera marrazki zefeto esan dit. Bai, anakonda ondi bat, gandera bat. Zertan ahi da anakonda ondi hori? Bizikletan ibiltzen? <risa> Eits, zera ahi da utziozue. <risa> Fubolean jolasten? Zertan? Zerta? Ai, ai, ai, ai, ai, zertabein, eh? Eskaleraak igotzen. Eskaleraak igotzen. Esan? Eskaleraak igotzen. Zuea undi bat, anakonda, zue, anakonda undi bat, eskaleraak igotzen. Aizue, asmatu du aioak? Esan dit, Ni letu jo. Zer da, marrazki seketu hori, esan dit. Anakonda undi bat, eskaleraak igotzen. Asmatu du saioak! Azmatu du zain... Pai... Azmatu du? Bye, bye, bye. Azmatu du? Bye. Aizue, azmatu du? Iotzen txaldu hundi bat! Zugea hundi bat... Zugea hundi bat... Eskallerak igotzen... Oso ondo... Zugea hundi bat... Animalia hundiak... Cirko bat iritsi da ja la nun begiratzen du beti riskik bat bi iru la la la la la ez la la la la la la la la la la la Adelondo, hola, hola ez, hola ez, Zortzi, behatzi, ama, ramaika, amabian, baina, lau, goz, mazazki, mazazki, mazorzi Eta oh, hey, oh, bat, eta bi, eta ari, bueno, bueno, bueno, bueno, osondo Osondo E, eh, ja, hemen dik, pozikuten gehian behizuek bainik Oin daukeu problema txiki bat Zer da? Asmatu inberdala E, no, amigo Asmatu inberda E, eh, oin mutil bat berdez lan Zure izena? Benyat, oso ondo, benyat bueno, Benyat ikasmatzen badu, txaloza parra da Iztraegu izugarri da, eh? Ia, benyat, ondo ikustezu ortikan? Bai, esai Zure iritziz, zer dan marrazki seketuai? Jirafa baten lepoa Ni galetzen diot, benyat, galdetu iot benyati Benyat, zer da marrazki seketu hori? Badakizu? Desan dit, bai, zer? Jirafa baten lepoa Aizu, beñat. Galdera bat Noiztik dira jirafaren lepoak Kuadratuak Kuadratuak dira jirafaren lepoak Lehiua Aiai aiai aiai Aiai aiai aiai E? Lehiua Zer? Aiai aiai aiai aiai aiai aiai Zer den arrazki sekretori? Lehiua fuma Barkatu? Lehiua Halo. Claro. Ay ay ay, Zer dabillo bat. Girafa bat. Ay ay ay ay ay ay. Zer. bat. Kuadratu hor dia girafak. Dabillo bat. Ha hecho chu chu chu tu, ve, ida la pensatzen. Suli sena. Siad. A ver ay, tupi tupi tupi tupi tupi. Begia, Aher, la Zure hiritziz, zer da marrazki sekretu hori? Jirafa bat leiotik Hirafa bat pasatzen, eta nork ikusten dau Rizki Hirafa bat leiotik pasatzen, ze leiotik Hiren? <tusurra> <tusurra> Hiren? ordun <tusurra> Abaresan berriz dena orduan, marrazki sekretua zer dan? Hiren? <tusurra> Hiren? <tusurra> Hai uh -huh. Swe! Asho! Bye! Hai Bye! Bye! Ja, guantxe bertan. Zan, aiaara, zirko bat iritsira. Gu gaude, guregelan idazten, beiratzen dugu leiotik igarren pisun gaude, eta kamioi o traile handi baten gainean, badi juan lepa luzea o jirafa pasatzen, ioso etxalo bat, oso ondo Atau, etxuera, unok apauzte? Atau, ari, ari, ari, ari, Azula beti dałe. <tune>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 ¡Santa! ¡Papá! No ¡Eh! ¡Dí que sí, sí! ¡Otra vez de ir a un carrión que te queda, ¡No ¡No dañe carri más ¡Sí, no está! ¡Vamos a un despojo! ¡Vamos a un despojo! ¡Vamos a un despojo! ¡Vamos a un